Потім щось легко вкололо, трохи-трохи, зовсім трохи запекло, і знову теплі легкі пальці запурхали довкола цього постраждалого місця, немов перепрошуючи. Йому хотілося лежати до віку, до гори. Даруйте, таким пікатним хоч і малоповажним місцем. І щоб десь отам, де його ніколи не торкану, діялося щось не нехай медичне, нехай буденно-лікарське, та яке приємне. Подумати лише, скільки усього йому сьогодні відкрилося. А то помер, не знаючи, що таке буває. Усе, Марк Антоновичу, можете застібати свої дорогоцінні штани. Антонеті чомусь хотілося шартувати. Ця ситуація з хворобою журби, ситуація трагічна, сувора, зовсім не налаштовувала на легковажне ставлення. Навпаки, вимагала серйозності. А їй було весело. Наче знову повернулася у свою дев'ятнадцяту весну. Наче знову запахло бузком і черемхою, побаченнями і записками, поглядами і дотиками, хвилюванням і трепетом серця. Стало легко, сонячно, радісно. «Аго, як ви там, хворі? що живі?» – пролунав з передпокою голос валюші І ще чийсь чоловічий. «Добрий вечір, Марк'яна Антоновичу!» Чоловічий голос належав людині, з плечима ширина і форма яких вимагали для логічного завершення погонів. Антуанетта згадала, вона бачила його одного разу там, у ресторані Гамлета. Його звуть? Як же його звуть? Віктор подав руку першим, не дуже обізнаний і справлими етикету колишній військовий. Як ти його знайшла, Валюшо? – здивувався журба. А це наш із Віктором секрет. Великий секрет для маленької компанії, як у мультику. Валя так погляла на чоловіка з плечима колишнього майора, що всі їхні таємниці, без слів, стали відомі кожному з присутніх. Віктор поставив ваш Ситроен на стоянку, отут поруч. Коли ви видужаєте, машина буде під боком. Як справи на заводі Вікторе? Журба питав, бо мусив спитати. Знав, що відповість безродний. Звичайно, все гаразд, все добре, все просто чудово. Директор хворий, його не можна хвилювати. Знаєш про гамлета? «Знаю», – зітхнув заступник і заховав чомусь очі. Його пальці дрібно затремтіли. Перевів розмову на інше. «Як ваше здоров'я? Може, щось потрібно? Я зараз швиденько змотаюся. Все дістану, все привезу. «Переживає», – подумав журба. «Не такий вже він і черствий, як я собі думав. Хвилюється за мене, співчуває родині Гамлета. Молодець мужик, справжній. Готовий допомогти, виручити». «А чому не приїхав? А завод на кого залишити?» Ні директора, ні заступника, а раптом щось. І команди не було. Якби ви подзвонили, я подразу, через хвилину. А так? Думав, що не потрібен. Потрібен? Ще як потрібен? Журавський питав про тебе. Пам'ятаєш той день, коли ми вперше були у Гамлета? Чекай, ти ж мене туди сам і привіз. Я тепер пригадую. У того вечора якісь падлюки, гамлетові земляки, шлях би їх ясний трафив, зібралися у нього, щоправда, далеченько від нас соїли. Я погано бачив. Домовлялися – як їм через кордон партію товару переправити. Якого товару удав чистий зошит Віктор? От того товару, яким людей труять. Наркота? Вона хай їм всячина. І сталося так, що їх перехопили на кордоні. Значить молодці митники, не свій хліб їять. Не тільки митники молодці, хтось туканув, повідомив їх, значить. У таких хлопців нелегко знайти цю гедоту, навіть митникам. У Віктора раптом спітніло чоло. Рісні краплі поту зливалися, і от уже доріжка побігла по шиї. Закомір теніски. От уже стало мокро між плечима. «Повідомив, хто?» «Не знаю, невідомо хто, а земляки подумали на Гамлета. Закони у них сурові, сам знаєш». «А когось уже затримано?» «Двох от тих, що переводили цю гидоту, затримали ще на кордоні. Одного з наших місцевих Журавський зарештував сьогодні». То злочинці покарано? Злочинці поки що затримано. Чи заарештовано, як там у них міліції, правильно? Але не всіх. Тих, що вбили гавна та шукають. І хто ж вони? Що свідомо? Кажуть, хтось із земляків. Кривава помоста, значить. Отака От фігня, малята. Цими словами, якими нібито одного разу попрощався з дітками дід Панас, ведучий вечірньої казочки, забувши, що камери ще не вимкнено. Маркіян підвів риску розмови про смерть. Йому не хотілося довго про це говорити, надто болів спомин. А тепер ти, Валюше, розколюйся, що це у вас за шури мури? Де ви знюхалися? Признавайтеся.